Rugăciunea a 18-a pentru taina și mucenicea inimii. Aleluia ta să ceresc ca toate făcătorile. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, care ai binecuvântat cu taina preoției, pe toți pinții erași din Asia Mică, Agafiț Alexandru Alexie Anania, Avertie Antin Bucolie Carp, in Deo Chintian Clemen, Cornuț, Cosma Eleonos, Emilian, Estrati, Flor, Grigori George, George, Ivan, Ivan, Ivan, Manastu, Ivan, No Ivan, Ipati, Leon, Luca, Macedonia Marko, Metodi, Meliton, Neno, Nikita, Nikolaie, Néstor Nikandro, Pantelimon, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Petru, Petru, Polikarp, Polichronie, Protophian. Simeon, Sopronie, Solomon, Solomon, Sartot, Sil, Teodor, Teodostie, Teogen, Teopilact, Terentie, Ihon, Teofil, Vasile, Vasile, Vasile, Vucol, ca să aducă din neamul lor rod binecuvântat. Tot așa pe cei din peste e chemat, Achepsima, Achelaus, Avda, Avdeu, Avdiis, Iliodor, Iacob, Ioan, Iosif, Marut, Mil, Mirsa, precum și pe cei care în lume cuvântul tău l-au răspândit. Aeros, Agatie, Agatădor, Alexandru, Cărbunarul, Alexios, Andronic, Tantipatu, Antonie, Arsenie, Asterie, Astil, Atanasie, Antinogen, Avda, Avda, Avdit, Baron, Castor, Iriac, Chiril, Chirin, Ciprian, Cosma, Esterie, Efrem, Efrem, Eftimie, Eladie, Elpidie, Emilian, Eterie, Eugenie, Evladie, Ebl Evkimon, Ebl Ebl Felix, Filic, Filie, Filonit, Foca, Ienadie, Gheorghe, Gheorghe, Gheorghe, Iacob, Mărturisitor Estei, Ioan, Ioan, Ioan Iosif, Ischirion, Luc, Marcel, Marku, Marku, Marius, Martin, Mihail, Olimpie, Olivian, Optat, Papsticachie, Poliva, Samston, Sava, Tinezie, Stofronie, Terapon, Vast, Valeriu, care crucea neamului lor au ocultat și cu roada ta au adunat. De aceea, taina și mucenicia ei le le dat.